Ego asko egin hartu genuen ez, partidua, gainaren nengo atxian dela, e, jende asko da, eta bueno, pena bat izan da. Ezken nian, hori bueno, asko niko hamar minututa, bat ditugu iru no, lagu eta hori hori asken nian, haien ba, kontatak egin dute, eta junsari gu irugatik, eta ja behin atzetik handen bora guztian, asken ba, nian, haien ba, hartu dute, ba, esperientza hori ez, e, gu falta saigun hori, esperientza horrekin behar hartu dute partidua eraman eres han izeu kaeran eh, Fernando kaipatu prentza aurrekoan ba harro beteko moduko partida zela naiz galdu duzuen Ba, hori eh oso ondo landu dugula partida baina hori askenean ba ba fisikoki ba eman dugu bajo txiki bat geranago ba, baina ez ese hori, ba e, urtean zehar horrela esango dela partidu guztia eta gutxi poliki poliki lortu gugula, ez? Eta hola jolazten hor da bidea e, jarretzekoa eta puntua katatzeko hori, hola e, segitzea. Lainian, e, defentsian fuerte eta gora korrik egitera. Zuzara soalen e, esperientzia gehienduena, mentaldean, zer ikusten duzu falta zegoela momentuz e, bidea soari, baya ja, lehiagian bete-betean sartzeko maianetan. E, Bueno, hori partidu poliki, osea, poliki-poliki partidu da joan, eta hori, ba, esperientza, gutxin ez, eta gero, bueno, pixu-piskat, baina, bueno, hori, gure ekipoa pixurik gabe, ba, zen izango hola, hola, hola azkarra, ez, baina, bueno, hori, ba, esperientza, baina hori partiduak jodolaztuta, ba, urtukugu eta zerraba eta aterakugu, seguro, baina ere Ora kogen dira etortzen bada, ba go aterako punta zogur, ta, gero ja kanpoan etsian, o sea, gako partido dugu segur. Sentsazio hori da, ez, e, jendea faltazen, zen, gene garrantzikoa Roberto Adrian eta ba hemen ezalen laguntzarekin gaur egin duzuen ikusita, ba partiak aurrera daitezkeela, ez? Bai, vale, bai, vale, pero nahen eh, urrengo ostean ya sartuko adrian ya equipoan, eta, bueno, Roberto ya mendikan ya beteta terdi da torriko da, baina, bueno, ni uste eh, irungo jendeakinta, gure kastaakinta hori, osea, eguneko unan, mateko gogoaldezko unan, segura eskiatrakunugu que eta, pero bueno... E, gero ya sartzen dagoan Roberto eta ja izango dugu rotazio gehiago eta nortuko dugu zerbait, seguro benira Nola ikusi duzu hartaleko, aso balera bueltan? Zuzinen hemen eh, ba azkeneko partidatik hilitzen zen bakarra, nola ikusi duzu? Ba, ba, bastante beteta, zera batean ikusi nuen, bai, bai, pixka tutza ez, baina bueno, gero ja jun da jendea... Berandu jendia... zertu da jendea Bai, berandu zertu da, baina bueno. gero poliki-poleiki, ba, partidua nola da ziruan gala, si pues, eh, jendea nien matzen, baina ondo, ondo. A las enegun bete eta hau, bi aste barru hola beteta eta gabe lortzen dutu, eske ber jendia ber dugu oso justu guten gea eta hori ba azkenean plus hori emati zu jendia. Orduan a ber animatzen dira etortzera, gu holako partido iko izango oso biztosoak eta ja, segur aski jendia poliki poliki hori joango dangantzatzen. Beren partida ez Zaragozaen daukazue, txetik kanpo hori zailago izango da, ez? Nola ikusten duzu? Bueno, eh, a priori oso, oso, dio, oso zaila da, es, kampuan, eh, kampuan puntuatzea, baina, bueno, ez dakate, ekipo txarra, baina, bueno, ni ustez, ose, borrakatzeko izango dira, puntuiek, hasi que, ez dakit, ni ustez, bueno, eskosiko, azte dontan jugango lanzen, Adrián Sartu Barda baitar ekipoan, baita ere Agustinen torre dela orain, jugango da ya ekipo egin hobeto lanzen, eta ni ustez, bueno, ez dakit, gu, igual sorpresa na tenbetutu guan. Katzeko bat Agustin, entrenamendu batekin edoia entrenamendu gabe jokatu du gaur, eta bueno, maia eman du ez, e, nora ikusi duzu. Bai, 2005tik ere guesken egonitzen, 2008an ta hori badakite, ez noraino hiltza daiteke, arasoa dela, ba, Gesto on bidaia egin dula, 15 hortzko bidaia, gero Guadalajara, da tiene que torre de trenes, eta hori azken finean pues en sumatzen da, es askenik no minutotak, baina bueno, ikusi da, es, kalitatea daukala eta gainera oso konbatiboa eta oso garrakoa dela Argentina, hola hola, hola dira, Bla, barra, braba, gusate, nes, es, la barra, la barra basatu duten es, es, ba, hola da guste, hola, hola bakarrik hori Zunbar da, ba, gauzak hilatzen, ba, azkoekin, e, kaitzekin, baina bueno, poliki-poliki hori lantzen zen da, eta nintzen dut demora ekin sartzen, eta ikusuko zute dela kesto jokaleria.